Займіться доктором. Я пильнуватиму. Тимур з Аланом допомогли Стефану сісти. Води, прохрипів лікар, дайте попити. Тимур грубо вилаявся. Вони притягли з собою в пустелю купу зброї, боєприпасів та кілька десятків кілограмів зомину, але були настільки впевнені у благополучному завершенні операції, що не взяли води. Пробач, прошепотів українець, води немає. Грінлон, прикусивши губу, потупив очі. Раптово рино напружився, підібрався весь, мов кішка, що готується до стрибка. Піднімайтесь, скомандував велет. Що там? витягнув шию Тимур, вдивляючись у темряву. Треба вшиватися. Вони тут давно. Просто щойно вони нас побачили. Схопивши друг-другий прилад нічного бачення, Тимур спрямував його у пітьму. Кілька ботів, низько нахилившись, мчали похилим спуском. До них було ще кілометр-півтора, але відстань швидко скорочувалася. «Мчать сюди», – підтвердив Тимур. «Стефане, ти зможеш іти?» – схилився над чведом Алан Грінланд. Стефана почало трусити. Можливо, атропін був просрочений, а може, лікар надто довго перебував під пливом зомину, тепер він не просто тремтів, його м'язи, а періодично скорочувались, тіло нагадувало мішок, всередині якого повзують і звиваються черви. Нещасний з останніх сил заперечливо похитав головою. «Добре, тоді ми тебе понесемо». «Ні, залиште мене, це кінець». Я між губ вальнула піна, з носа в'язкими цівками стікали шмарклі, навіть м'язи обличчя хаотично смикалися. Хедхантер поклав руку на плече Алана. «Якщо хочеш, я його пристрелю». Прямолінійно сказав Ріно, все ж краще, ніж потрапити до їхніх круг. Але, бляха, не влаштовуйте слізливих сцен, ми не можемо більше чекати і не думайте брати його з собою. Ні-ні, закрепів Стефан, а потім поманив рукою хитхантера. Гевал неохоче схилився. Залиш мені лимонки, важко вичував лікар. Ріно звів брови. Секунд п'ять стояв, не рухаючись, а тоді дав знак рукою Тимуру. Стараючись не дивитися лікрі в очі, Окрейнець поклав шведу в руку осколкову гранату. І ще одну дай в ліву руку, попросив Стефан Ернгленд. Тимур поклав у тремтячу долоню ще одну темно-зелену лимонку. «Ходімо!» «Підганяв Ріно. Прощавай!» – одними губами прошепотів Тимур. Смикаючись, Стефан кивнув. Алан відвернувся, тихо вилавшись. Забравши зброю та припаси, троє чоловіків зникли в пітьмі. Підчупцем, не озираючись, подалися на захід. Стефан Ермдлен перевернувся на живіт гамуючи болючі судоми, що перекочувалися тілом, поповз на відкриту ділянку. Він не хотів, щоб боти пробігли повз нього. Діставшись до місця, звідки було видно машину, Стефан перекрутився на спину. По черзі вирвав запобіжні кіпця з лимонок і, міцно стиснувши спускові скоби, став чекати. Невдовзі настала остання найважча фаза отруєння – м'язи німіли. У лікаря відбулася самовільна дефекація. Він захлинався від слини та блювотиння, Дихання обривалося, гарячі сльози стікались під повік неперервними струменами. Стефан не вірив у Бога, але в цю мить став молитися. Рухаючи землистими губами, він звернувся до Господа, благаючи не зупиняти серце. Не зупиняти серце, не зупиняти серце. Нехай воно пересіпується. Коли і болить, але ще кілька довбаних хвилин качає кров. Оскільки Стефан простягся на землі, Перший бот помітив його надто пізно і ледь не налетів на шведа. Спостерігши лікаря, малюк загальмував, піднявши довкола себе клуби пилу, затим розстелився по землі і шаснув за найближчий валун. Інші переслідувачі миттєво отримали інформацію про те, що попереду людина зачазілася. Після того цілих три хвилини нічого не відбувалося. Стефан відчайдушно чіплявся за життя, намагаючись не відпустити передчасно спускові скоби лимонок. Боти, сховавшись, дивилися на притомну людину, яка знала про їхню присутність, але не тікала і не нападала, розглівшись на відкритому місці. Сконфужені неясною ситуацією, малюки вишукували пояснення серед відомих їм моделей поведінки, що колись запрограмував Тимур Коршак, але нічого підхожого не віднаходили. Програма не могла підказати, як діяти. Боти володіли тактичними хитрощами та стратегічними прийомами разом з тим, Багато чого знаходилось за межами їхнього розуміння. Багато чого справді важливого. Зокрема, вони поняття не мали, що таке самопожертва. Така маленька довбана штучка властива лише людині, що нерідко перекреслює найкращі замисли навіть значно сильнішого ворога. Зрозумівши, що Стефан не несе загрози, троє боті вибралися зі сховку і наблизилися, збираючись добити шведа. На той час лікар майже не дихав, серце замовкало, скорочуючись раз на дві-три секунди, але все ще був при свідомості. Підпустивши їх, Стефан вищирився і розтис кулаки. Лимонки детонували. Двоє ботів були скришені на фарш. Третьому відірвало вухо, решта відступили, забившись у найменшій нерівності кам'янистого рельєфу. Хто б міг подумати, що перших двох потвор під час сутички на відкритій місцевості прикінчить не Ріно, чи хтось із його головорізів а шведський лікар. Утім було дещо, про що люди ніколи не дізнаються. В дійсності затримка, спричинена самовідданими діями Стефана, забрала життя не двох, а п'яти ботів. Через хвилину після вибуху, вибуху лимонок троє ботів розпрощалися з життям насмоктавшись парів з оману з перекинутого Таурига. Вони вдихнули газ крізь щілини під гумовими масками своїх завеликих протигазів. Ні Тимур, ні Ріно не знали, що під час першої атаки ботів знаходилися найближче до перемоги, повної перемоги. Річ у тім, що круглі отвори для очей у протигазах відчутно погіршували видимість. Звичайно, людина досить швидко адаптується до такої зміни, але не бот. Реакція, швидкість прийняття рішень та стрімкість ботів значною мірою залежать від того, наскільки швидко і повно вони поглинають інформацію про зміни, в навколишній обстановці. На 90% ця інформація надходить через очі. Боти не залишились спостерігачів, котрі б стежили за атакою зі спеціальних спостережних пунктів і таким чином слугували би очима для решти, бо не знали, настільки далеко простягнуться випоризуману. В результаті, коли весь їхній зір обмежився кількома десятками каламутних кружалиць, боти втратили леву частку своєї ефективності. На відміну від людей, вони не могли швидко перелаштуватися. Та найголовніше те, що людям слід було застосувати зоман. Налякані стрімкістю до теперішніх подій – Рінота та Тимур переоцінили противника. Всі протигази, що їх таки дістав Джеймі Макака, призначалися для дорослих, це б то мали великі розміри, жоден не був підігнаний під хлопчачу голову. Під маскою кожного бота проступали щілини, крізь які легко просочився б смертоносний газ. Тимур мав грацію, боти навчались. З невідомого джерела вони довідалися про газову атаку. Вони роздобули інформацію про протигази, а також про те, де їх можна знайти. Одначе малюки не здогадувалися, що протигаз нічого не вартий, якщо гумова маска нещільно пристає до обличчя. Їм ніде було тестувати свій захист. Прикро, ніхто з команди Ріно про це не здогадувався. Коли люди побачили ботів, що зринули з піску з протигазами на головах, надія на перемогу щезла, як і не було її. Якщо боти А. Довідались про газову атаку Б. Дізналися про засоби особистого захисту, і ви змогли їх дістати в атаках, Було цілком логічно припустити, що хлопчаки дадуть раду з розмірами. Це здавалося очевидним. Тікаючи Ріно, Тимур та Алан наткнулися на скелястий кряж. «На плоскогір'ї нас наздоженуть і розстріляють», – хекуючи, сказав хетхантер. Треба сховатися. Ніхто не спричався. Чоловіки полізли на скелі. Знайшовши тісну нішу, захищену прямовисними уступами з півдня і з заходу, вони залягли. До сходу сонця менше двох годин, прошав Кам Грінлун. Ми протримаємось. Тимур гірко скривився. Страшенно хотілося пити. Ми в андах Алина. у розпал зими і далеко за позначкою 4 тисячі метрів. Температура не підніметься вище 18 градусів Цельсію, навіть якщо сонце смалитиме весь день. Боти, розтягнувшись, широкою лінією наближались до підніжжя Кряжа. Субота, 22 серпня. 10 28 Київ Україна. Привіт! Денис помітно хвилювався. Привіт! апатично відповіла Аліна. Давно не бачилася, що в тебе нового. Денисе. У мене нема настеру розмовляти. Каже, що хотів. Я, я, я просто подзвонив спитати, як справи. У мене все чудово. Дівчина явно демонструвала, що розмова втомлює її. Це все? Ні, зачекай. Голос у трубці напружився. Я не хочу нав'язуватись, але... Може, ми кудись сходили б завтра? Суші. Ти ж любиш суші. Дякую, Денисе, але в мене інші плани. Добре, розумію. Тоді, може, десь на тижні? Скажімо вівторок. «Денисе, ми просто посидимо, поговоримо, як друзі. Мені справді потрібно тебе побачити». Галіна зрозуміла, що так просто не відкараскається. «Гаразд, передзвони мені в понеділок. Я подумаю». «Чудово, тоді до понеділка». «Па». «Бувай, був радий тебе, чу». Дівчина кинула трубку, сподіваючись, що колишній залицяльник більше не озветься». Але він подзвонить. Подзвонить ще не один раз. Воно. Це почуття не зрівняється ні з чим. Для вченого не існує нічого кращого за усвідомлення, що абстракції, котрі завершились у його думках, в точності, Відповідає чомусь у природі. Щоразу, коли тихе трапляється, це лякає. Вчений вражений, що побудови його розуму втілені у реальності. Це величезний шок і небияка радість. Лео Каданов Примітка Лео Каданов.